Татко плаче, тремтячим голосом звертається він до мами, але мама його не чує. І це Павлика ще більше лякає. Очі в неї заплющені, а йому так хочеться, щоб вона їх зараз розплющила і обізвалася до нього. Мамо, Павлик підводиться на весь зріст і хоче наблизитися до мами, ної голови, але Миколка ловить його за руку і суворо каже, сядь. Павлик слухняно сідає і на якийсь час злякано притихає. Все це таке незрозуміле, таке страшне. А мама весь час мовчить, всю дорогу мовчить. Мовчить і тоді, коли ставлять її біля глибокої ями, такої чорної, такої страшної, як нічне вікно. Зовсім мовчить і тоді, коли... Закривають її дерев'яною накривкою. Йому стає моторошно. На очах закипають сльози. Що вони з нею роблять? Вони опускають її в цю чорну-чорну, в цю страшну яму. «Мамо! Мамочко!» І розпачливий, повний незбагненного жаху дитячий крик цей, вражає душі більше, ніж чорна яма, і домовина в ній. Хтось хапає в обійми, Гладить по голівці, Говорить щось заспокійливе, А він б'ється в обіймах, Як у тенетах, І крізь надривне хлипення Благає «Мамо, мамочку, прокинься!» 1960 рік. Груша. Старий Антон не бачив, Як це трапилося. Саме в той момент він був у кімнаті. Спершу тільки почув, як тривожна забила відчинена кватирка, здивовано кинув на неї погляд. Хвилин двадцять тому він був на подвір'ї, дивлячись на небо з усмішкою думав, а день сьогодні, мов, котяче муркотіння. І раптом на тобі. Ці тривожні удари квартирки, шум гілля, і вже зовсім зненацька тріск, аж у вухах заболіло. Напружений, різкий, немов рушничний залп, розкотистий тріск, а за ним крихітна мить тиші, страшної тиші, бо сприймається вона як тиша значно пізніше, ніж постає. Вже тоді, коли раптом чується важкий видих чиїхось гігантських легенів. Власне, не видих, Важке зітхання, глухий зойк, стогін дужого велетня, а далі все накотом, шум, гул, знову тріскотня і гуркіт, неначе потужний вибух. І все це у коротку-коротку мить. Нарешті тиша, справжня вже тиша, як чорна підкреслююча лінія. Довга тиша. Навіть завжди увімкнутое радіо замокло. Коли ж Антон вискочив з сінешніх дверей, на нього сліпучим водоспадом ринула приголомшлива пустка. На його подвір'ї не було груші, височезної, глястої, давньої, як цей агрішний світ, груші. Вона лежала, на весь свій велетенський зріст Мов розстріляна людина, А на її місці Стримів у небо Пень уламок. Якби над головою Щезло десь сонце, Чи нахилилося не в той бік, Антон, певне, вразився б не так, А це Не вкладалося в свідомості, Не вірилося. Розтрощене прясло плоту Підім'ята молода яблунька Конвульсійно скрутилися радіодроти. А вгорі гнітючий простір. Небо над подвір'ям порожнє і непотрібне, мов діра в стрісі. Лише десь за село відходила самотня сіра хмара. І стало знову, як і до цього, тихо і спокійно. І знову можна було б подумати те ж саме. А день сьогодні... Мов котяче муркотіння. Проте важко збагнути, що так просто, отак раптово, знівече таке дерево. Плодове дерево. Хоч для Антона не дерево. Давній друг. Старий приятель, з яким довелося прожити стільки років. Ціле життя. Хто знає, коли і ким була посаджена ця груша. Можливо, Антоновим дідом, можливо, прадідом. Стародавня й мудра. Вона родила вже не тільки соковиті плоди, вона родила живі легенди. І одна з тих живих легенд зашерхла рана, притамований біль Антонового серця. Тимко у нього був одним єдиним сином. Шелестом листя Гомоном грушевого гілля цей біль